ايطاني بردي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتعقدس في نوع الجبروت عن شوائب النقص وسماته ندرس دكايت خلاصه درس اغه مختصر درې خبرې دي اول دفعه د یو اشکال وارد ده دویم مبحث اغه معنی متوحد ده دریم مبحث اغه بیان د احتمالینو دا په متعلق دی کلمې دی باکی ماوله چې خلاصه دی درس اغه درې خبرې دي یو دفه د سوال ده دویم معنا دی المدو ده دریم هغه بیان ده احتمالی نو دا په معلق دیجاره او مجرور او د کلمه میدي باکی سوال دا را ض معوتری زی چې په کلام دی شاری رحمت اللهی کې الحمدو دا مبتلا ده لله پیا ته بار د متعلق سره ثابتون دا د خبر راغلی دا سره سما معلومه دا خبر محمد وی په مسکه مفتدا بند او دلته حمل نسې کیږي ولې وی دی او جنا سمکه حمد ذکر سوي دا اغه صرف و او رسته ثابتون راغلی دا نو ثابتون اغه صغه د اسم فاعل ذات مال نو حمل د ذات معلو وصفه پر صرف او سبب در غی دا سوال دا راغی ماتریزی الحمدو په کلام دی تفتازانی رحمت الله علی کی دا مبتدا ده لله په اعتبار د متعلق سرات ثابتون دا نو دا خبر راغلی دا ثابت هر خبر دا محمول وی په محک مبتدا باندې دلت حمل د ثابتون نس کی گیولې په دی وجنات ثابتونه دا مشتقی د ذات مال وصف صفه او مخکې مقدمه د دې لپاره هغه حمده صرف وصف صفراګل نه دا نو لازم څه حمل د ذات مال او صفه په صرف او سبب باندې حمل د ذات مال او صفه په صرف او سبب باندې دا جایز ده نو پرونسې مغوتا څه کوم تفصيل ذکر کړیو دی هغه نه خود به جواب کیدلی سي تاسو به جواب وکړي حاصل دے جواب دے دادا صاحبہ حمل دے ذات مال وصفا. سرق وصف بنده ندا وده و سفر پر صرف وسب بند نه راغلی وله و دے وجنا سے پلام لام پ الحمد دا محتمل دی احتمالات 30 یا الف پلام دی جنس دے پار راغلی وو په دې تقدیر بندی بیا دا قضیات تبعی و نو کلاسه دے جنس دے پار راغلن په پا دی کې حکم راغلی و په طبيعت بندے په ماهیتته او په جنس دیو او ش بندې نو سیکه حکم په طببعیت بندې راغې نو په مفهوم بندې حکم نه در راغلی نو سیکه په مفهوم بندې را نهغی نو هغه کولی منتیقې و ګځې ده ځکه کولی منطقی وویل کېږي مفوم دی دی کولی لره نو هغه کولی طبغ و ګځې ده دغه کولی منطقې چې چا زه سووي نو معرو سرې نه مراتسه او معروض د دې کلیه منطقي اغانوي مګر ذاتوي نو حمل دي ذات مال او سفر په ذات بند راغې او يا مګايو چې االف لام پالحم پرون فرون مګو تاسويلو اغا دې ستغراق د پاره دي په دغه تقدير بند الحمدلله دا بیا قضیه موجبا کلی راغلې و نو په دغه تقدير بند حمل دي ذات مغاول وسفزاد بندراغلې دا نه په صرف وسف زکا پېوکه پرمغاو تاسو دوه تخدیره ویلو یو تخدیره م دا چې یا په اغا موجبہ کلیه کې حکم او اغا په جمعی په تمامه افرادو بندراغلې وي او یا حکم راغلې وي په ماهیت باندې خو اغا ماهیت منطبقاله افرادو وي به هر دو تخدیره نو چې کله افراد کې ملحوظ شول نو دلته لا الحمد نه افراد د حمد واخې ستلی شو افرادلهقبې د زوااتو نووي نو عمل د زات مال وسه په زات بندې راغئ نه عمل د زیات ماللو ووس په پهیر کې وسه بندې ل دا اشکال وا نه یا مګېیم جواب کو چېلیبللانپل هممد کې دا لپاره دیهد دي دهدي خارج چې دپاره راغلی دی نو په دغه تقدریر بندې دا قضيه يدي حماده قضيه شخصيه راغله او تاسيس د دي فني منطق کې چې قضيه شخصيه وي لکي کېدل را چې په يوه کې حكم راغلي وي په ذاتو په شخص معين باندې لکزيد قائم نو څې کله دلته پدې کېم اغا هغه په شخص معين او په زات باندې راغي نو لحمد نم هغه ذات او هغه شخص معين واخيست بنا انا لازالکا حمل دیزات مال و سفزات بندی راغی نو فما هو باطلون فهو لیس بی لازمنا وما هو لازمون فهو لیس بی باطلنا نو اشکال و یا تیراز وارد نسو دویا مخبرامو گو تاسی ویلیسی اغا مانا لپار دی المتوحیدو دا نو مانا دی المتوحیدو به بو تاسی دری ترجمی وکی یا د د د پاه مع دا ده چې الحمد الله سناګانې ساف ثابت د الله دپاره هې الله تاله الموحدو چې د یو د په اقتض ذااتې سره او یا مع دا دا الموحو چې د یو د په ووحې کام سره او یا دا دا الموحدو چې د یو دا دا نه چې دله واحد نه واحد ګځې دلا ده ال تهوحدو چې دی واحد دا د اولو عمر نهې نه چې چې الله واحد نه واحد ګځې د ده خو دا خپه یاد لرئ چې دغ درې واړه ماناګانې چې د ال المتهوحدو د پاه مغکر کړي دي نو دغه ماناګانې اغا بعد ته اوویل نو نو پهغا قبل تاویل دغه معناګانې د دې دې فارانه سي کې دي, دي, دي دا معناګانې موږ تاویل کړې دی غې نه روسته سي راوته لید څنګه په دې کې تاویل راغلې ده وتا وحده دا سيګه د باب تفاعل ده او د باب تفاعل د فارا تاسی فصول اکبري او شافعي کې خواص ویل دي زيوا خاصه د دې فارا طلب ده لکه تاسیز د دی دي الته مثال ویللی تمرز زیدونه یا لکه ته زیدونه زید ضای په ځان کې اغا د بل چاانه طلب دلووي کړی ده په خپله په کې دغهلووي او عزمت ل سره نه د مووجود نو کچر تا دلته د دغه متدون د پا خسا هغه طلب اخلی نو بیا خو تر جمه غلتته دا مع نه دا, دا. المتوحد أغى الله تعالى تد تلب يوالي كلا يدال غيرنا والعياذ بالله بخفل فدك يوالي نسته ندغ ترجمه فاسد ترجمه ذكاك في يوالي كي الله تعالى غير تمحتاج سي نبياخ لازم سي احتياج بباري تعالى كي. احتياج أمار دي إمكان و دي حدوش ده تعالى الله عن ذلك علوان كبيرا نو دیو جناده ترجمه نسی که که خاصا دیده دی پارا دویا ما آغا خاصا دیده دی پارا سا اخلای دویا ما خاصا دیده دی پارا التصرف و ذکر کرده تکلو فلم آخذ لکه دیغ دی پارای مسال را وڑه ده تمرز زیدون نو تمرز زیدون مانه داده چه پتکلب سره زید په ځان کې مرض پیدا کړای دا حالان کې دای مریض نه دا پدکه دغه مرض تنه خو لیکن پتکلب سره پس ځان سړی کړی او ځان به مار کړای دا یا لک تحلم زید ما ده. چه زید پدکه هوسهله بر دواری او صبر نستا او زور په ځان کې د صبر او غا حلم پیدا کړای دا نو کدا معنا دی متوحد دل تواخلو چې خاصه تکلف ماخذ ده بیام م ترجمه او معنی غلطه ده ځکه معنی دا سول چې المتوحد اغا الله تعالی چې په زور په کې وحدت پیدا کړې حالان کې ستنف کې او دهو بالکلیه فرحتن کو فرد په حق دی واجب تعالی کین چې پدې کې یو اړ نه ستو په تکلف سره په ځان کې وحدت ثابت کړای ده او دریمته دریمه خاصاده د سیرورت راغلیدا سیرورت اغا وی لکیگی سیرورت اغا وی لکیگی اغا گر زولو دی یو شی لرامن حاله الى حاله اخرى بلا سنع ظاهری ظاهرین ثانی خود د د لپاره واجب سبحانه هو وی خو په ظاهر کې د د لپاره یو فاعل او ثانیو نه وی لك عام تور بندي عربی ای تولد الدود نو چنجي اغا په دي خورې کې پیدا سويده دا, دا خورې له یو حالت نه نقل سويده بل حالت لره د دې د فارچوک ساني ظاهري نو يا لك تحجرتینو دغه خطر اغا ګرځېدل د له دغه یو حالت نه نرم والیده بل حالت لره سي اغا صلابت او سخت والیده له خټې نه تیګه جوړه سويده نو دلته اغا سیرورته انتقال راغلی ده من حالت نه إلى حالة اخرى بلا شعيسانين ظاهر نه حقیقي واقع سانانی خوسته خو ظاهري ساانی نسته نو دغه معام دلته نسي کږي ذ ک بیا ترجم داسوله ال الموحدو اغ الله تعلاتتي اغه من حالة إلى حالة آخره من غیر شنوې ثانیه نه ظاهری نه نو یو حالت په د دا او چې د دې لپاره وحدت نو د الا واحد و العیاذ بالله بیا له یغنرانه نقل سوې د واحد ګرځیدلای دا ليلا. او دا معنی غلطه ده زکه واجب سبحانه هو دی اول الامر واحد دا دا, نوسي لا واحدو. بيال دي واحد قل واحدو دا. نو چې اول کې د واحدو بیا له دغه الا واحد نه را نقل واحدو واحد او نو درې واړه ترجمه دلته هغهه ص نه را وي شغا د بابي تفول ده که خاصېدي طلب اخلی معناافې ده که خې دی ت کللو فاخز اخلی معناافسی ده او که خاصه د دی د سیرورت اخلی معناافې فاسده په فص د معې سرهاس بندې پوه شوي که بیا در ته معاد کوم د زی نه واخ سره خو مګیاو چې دغه اغا معناګانې د دیې پاه چې موږ وکړی نو دا بعد د طویل راغلی دی هغه طویل مګدا کوو چه دلتا المتوحی دو سی غده ده. یا مگا خواست دیدی تلب اخلو. خو طلب دی صاحبانو دو شورته دي یو طلب من الغير ده. یو طلب لی اجل ده. یو طلب من الغير ده. یو طلب لی اجل ده. نو دلتا مگا طلب من الغير نا اخلو. حتا معنا فاسد لازم استیم. بلکه مگا طلب لی اجل اخلو. نو مانا اداکو. المتوحد هذا الله تعالى تديوده فاقتضاء ذات سره دغه وحدته هغه تقاضا او طلب دې دې ذات دا نود دا, دا. دا طلب له اجل ذات هې ده نه طلب ده خو طلب من الغیر نه نه مراده حتى چې شیكال رب دې وکي او فساد دې معنا راسي بلکې دا طلب له اجل ذات هې دانو معنا او دویم دادہ دا سیه خاصه مګد دې اخلو تکلف فلم اخزه نو تکلف ماخذ خولیک ان تکله یو شی په تکلف سره حاصل سي لازم دی غ سره داوی چې هغه متصف به وصف الكمال نو دلته مجددي سره لازم معنی اخلو دلته د دې سره مج لازم معنی اخلو لازم ل تکلف ماخذ سره څه ده حصول دی یو شی علا وصف الكمال چې په مشقته او تکلیف سره یو شی حاصل سي هغه په طریقې دی کمال وکنه نو دلتم غیایو چې خاصه تکلوف الماخذ ده خو لیکن دلته تر نه خپل معنی نه د مراده چې په تکلوف سره په ځان کې وحدت پیدا کړي را بلکې دلتم غد دې لازم معنی اخلو چې کله یو شی په تکلوف سره حاصل شي اغا علی سبیل الكمال وي. نو دلتم د وحدت دی باری علی سبیل الكمال ده نو مګه معنی د عبارت دا کو المتوحد اغا الله تعالی چې د یو د په یو عالی کامل سره چې د یو ده په یو والی کامل سره نو هغه لازم معنا مراد ده چې هغه وصف دی کمال ده او دا سہی ترجمه ده یا مګایو چې درېما خاصه دي د اخلو سیرورت خو دې کنه پدې کې مګا تجرید کو نو چې پدې کې نقل سیرورت راغلي وی دي یو حالت نه بللره نو دو شایان پدې سیرورې کې سیرورت کې مد نظر وی یو پدې کې منقول ان هو وی او یو پدې کې منقول الیه وی یاو پدې کې منقول عن هو وی ا یاو پدې کې منقولن الیه وی نو موږ پدې کې رې ري... موږ پدې کې تجرید کو خېل وې راولو لم منقول عن هون اغن نو د اول لمګه ترجمه دا کو المتوحد چې د یو د اول امرنا دا نه چې د لا واحد نه واحد ګرځې د نړۍ نو هغه منقول هو موږ ترجمه کټ نو بنا په تجرید باندې نو بیا دغه ترجمه او دغه معنی هم سیدا خبرم سزین کی کیناسته ندی المتوحد بو چوتر جمعو ک درے یا یمانه دادا المتوحد چدی یودا فاقتیزای سره یا المتوحد چدی یودا بو وحدت کامل سره او یا ترجمه دادا المتوحد چدی واحد موجود دا دا اول الامر نا دا نو چدی لا واحد نو واحد ګرځیدلاید درے مخبرم گوتاسی ویل بیان د احتمال اینو ده پا جارو م... متعلق ده جارو مجرور کې نو یاخو دغا با ضرب ضرب پلغوه ده متعلق ده لعلم و توحیدو سره نو په دغه تقدیر بنده ده جلال اضافت ذات لره یا اضافت لامی ده او یا اضافت ده صفت د موصف لره نو کچیر تا دا ظرف ضرب په لاف وسین اضافه تعلیم نو بیا به ترجمه داوي. دا وی المتوحد چه دای متفرد ده ګورته با دا متعلق له توحد سره کو نو بیا به توحد به معنی تفرد وی ول علماء قانون ولیدان چې کله سیلاب د توحد په اړه باراسین نو دا به په معنی د تفرد او په معنی د ادم او شرکۃ الغير په بیا به پدې شي کې به دې شرکت نه وی راغله لکه عربیاي توحد زيدن بالمال دا کله وی لیکي چې کله دغه مال کې دې متفرد وي لده سره په دی پیسو کې دی چا شرکت نه وی زه خبرم زه نه خلی چې کله ظرف ظرفه لغو وګرځو نو بیا به دغه توحد په مانا د تفرد وي دا د توحد معنا د تفرد ولي اخلو ځکه علماء قانون ویلای دا چې کله د توحد لپاره سیلا کلمه د با واقعسی نو د په معنا د تفرد او په معنا د ادم او شرکۃ الغیری معروفه سره وی سله د سره په پدیشی کې بلشي بیا شرکت نه لري لکه ما خارج کې مثال درک توحد زیدن بالمال نو بیا به معنا دا وی چې تفرد به د تفرد کړي په د مال سره بل څوک له سره په د پیسو کې شریک نه ده نو اوس خبر ادا سو چې بیا به ما ترجمه دا کوم المتوحد تدې متفرد ده به جلال ذاته به جلال ذاته فعظمه الذات کې فعظمه ذات کې نو بیا عظمه ذات دې به اړې عبارت ده له صفات سلبیه ودي بار تعالی نه چې دې فعظمه الذات په لویوال دې ذات کې هغه متفرد ده شو کوم له د سره په عزمت عظمت کې بیا شریک نه ده په دې معنی باندې چې نه جوهر ده نه جسم نه اررض نه مصورور ده نو پهې سره اشاره راغلله صصففاې سلبي یو د واجب صبحبحانهته او یا و چې دغه بعض في لغوه دا متعلق د له سره او جنالو ذااتې کې د جلال اضافت دالهبللي د جرد قتیفت نه اضافت د صفت راغلی د موسوف لره نو بیا ترجم ده هل متوحو دای متفرد ده دا به جلال ذاتی هی پا اغا ذات عظیمه که ذات با ارتمق تا دا جلال دیگه دی پار صفت دا نو اضافت لقبری دی صفت نموصوب تا دا نو بیا به مانا دا سی وکی دای متفرد دا فا ذات عظیمه که دی سره فا دی ذات کی سوک شرک ندا دا دوار ترجمه بی غبار دی سیدی دویم احتمال صاحبانو و ده سی دا غبا پا به جلال ذاتی هی که دا ظرف ظرف مستقر سي دا متعلقو ګرځي ظرف ظرف مستقر سي متعلقو ګرځي له ملابسن سره او بیا په جلال ذاتي کې د غدوې احتمال سی نو بیا خو معنا د تفرد ختمه سواله ځکه معنا د تفرد کلوه سلسله د دې لپاره بارا غلېوي او دلته خو شيله بارا نغله لا هغه متعلق له ملابسن سره سواله نو د توحد باغه دري زړې ترجمه وکړي مانا بهې کوئ مت متوحو چې د یو د په وح ذاتی یا په اقضای ذااتتی فره یا یو د واحد موج دا دي دي دي دي دا نه واحد نه واحد ګ د ده واجب کې په حالقون متوحد کې چې د دموله بجلال ل لعظمت الزاد سراء نملابسة رائع لعظمت الزاد سراء في اعتبار دي وحدانيات سراء كامل وحدانيات دا او بياد ذات واحدة دي ملابس دلت سراء لعظمت الزاد سراء صفات امريرلوي صفات دي اغدا سأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مسوح <تصفيق> بياد صفات صلبية و تشاره سراء نماناس هيد ماناس فالبطة سنرم احتمال كده غباب بجلاله كمتعلق سن لا ملابسان سنر او اضافة لجلال ذات لره ده اضافة لصفت موصوف لره سن ندية په ده تقدير بنده مانا غلط ده كبير مانا داسو سن المتوحد سن يوده في اقتضاء ذاتي يوا ده يوده في وحدة كاملة دوا دای د اول یو موجود سوی ده په حالی کوون ددي کې چې دی ملااب دله ذااتې عظی سره نو دغه واحد ذات دام ذااتې عظمهدي باری تالا ده جدي ملااب هم راغیله اتې عزي م سره نولاظم سه طلب شيءلی ننفسطلبو شيء د ننفس دانا جایز ځکه طلبوس دا ننسبت دا, دا, دا. تقا ذاادې منتسب نو متغا یر نو کوي نو دلته ملااب ملاابشي واحد و ګځې ده. تلابوش د شي له خپل نه په سره راغې دا نه جایزه نو دی جنا بیا یو ترجمه سي او دویم غلطه ده نو احتمال احتمالوم ذکر کړه کچیر ته د غزر په لغوسی دوا ترجمه په دغه تقدیر بندې دي دوا لسی دي او کچیر ته ظرف مستقر سي نو دوا احتمال په دغه تقدیر بندې دي وړم بنای او دویم غلطه دا. نو مجموعه خلاصې درس ډېر در خبرې شوې یو دفعه د سوال 16 دویم معنا دی متوحدون شوړه دریم بیان د احتمالي نو سو او متعلق د دغه جار او مجرور کې چې بي جلالي ذاتی حقیقت کلمه دی بعدا